Seguim al 107.8 de l'FM, radiopelafrugell.cat, i avui comentarem doncs, l'obertura que tindrà lloc aquest dimecres del carrer Horta d'enfin Després d'una de mica més de quatre mesos de que comencessin les obres en aquest espai, doncs ja podem dir que aquest dimecres, com dèiem, s'obrirà el trànsit. En parlem amb el regidor d'obra Pública, Lluís Arroz, bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, eh, després de quatre mesos, una miqueta més, uns quants dies més, doncs, es reobre el trànsit aquest, aquest, aquest espai que presenta, doncs, algunes novetats, no?, que hem de comentar. Sí, sí, sí, finalment, demà matí, sobre les 10, més o menys, s'obrirà el trànsit i, bueno, a part de l'aspecte general del carrer, que, bueno, ha millorat molt i, inclús, a part de millorar l'aspecte general, és la seguretat dels peatons, en fi, tot on sigui sí, el carrer, crec que que val la pena, doncs, haver fet aquestes obres, no? Uh -huh. I després sí que hi ha una modificació, que és, a petició dels veïns, era un carrer que es connecta amb el carrer Vilà, i el carrer Vilà era un carrer fins ara que una part era de pujada i l'altra de baixada, i anava a portar, a conduir tot el trànsit rodat cap a aquest carrer Horta d'Enfina. Clar, els, els veïns, doncs, home, els molestis que comporta un exces de trànsit i ens van demanar a veure si podia ser només el carrer Vilar de pujada, la, els tècnics de, de mobilitat ho han valorat i finalment doncs, ha fet el carrer Vilar només de pujada Remarcar això, eh? que, perquè ho hem vist els darrers dies a través de les xarxes socials, sobretot quan s'ha començat ja a, a fer la pintura a, a l'asfalt doncs alguns ja ho deuen haver intuit i Podeu, han començat a explicar des de les xarxes socials, explicar doncs què és això, eh? una petició als veïns. Quan, quan es fa una petició, quan una zona, uns veïns d'una zona fan una petició d'aquest tipus, com, com actua l'Ajuntament? Eh, es fa un estudi previ per valorar si, si és convenient o no? Es, eh, també hi ha la seguretat, no? suposo que és un dels punts importants. Evidentment, evidentment, a veure, els veïns estan, perquè els escoltem sempre, però cal una valoració tècnica, tal com has dit molt bé. Llavors, vull dir, s'ha portat aquesta valoració tècnica, i clar, el carrer Horto fin és un carrer que, quan arribes al seu final, amb el límit, amb la placeta del tambor, dius, no és que porti cap al centre, tot és via, carrer Palamós avall, o carrer Independència a avall. Per tant, has de fer també una volta per seguir cap a la zona, centre cap a la zona de l'Ajuntament, per dir-ho d'una manera per tant, clar, no és un carrer que, que porti cap a un punt concret, per tant, els tècnics han valorat que hi ha altres alternatives i ens passarà qüestió d'ells si és que s'ha de, de canviar alguna direcció d'algun carrer, en fi, això ja no estem a d'obres i no, no puc valorar fins aquí uh -huh. D'acord, el més important respecte a aquestes obres eh, que com dèiem doncs, han estat 4 mesos és eh, a simple vista doncs, ja, ja es veu una millora però és aquesta comoditat també per a vianants per, perquè doncs, és un carrer que volis que no doncs eh, és també molt transitat no, Per a vianants és, és molt, molt important o sigui, per trànsit rodat és el que diguem que bueno, hi ha alternatives i, i també comporten les molèsties però pensa que era un carrer, i tots el recordem, perquè total fa poc Déu, més, de, de quatre mesos que estava en aquest estat, hi havia unes voreres estretes amb, amb faroles sobre les voreres, impedien el pas per, per aquestes voreres, o sigui, el pas per persones caminant per la vorera per les faroles que hi havia, però que si hi havia alguna persona impedida, imagina-te, és que era intransitable de dues totes. Mm -hmm. I més, és un carrer estratègic, perquè... A part de ser el nexo d'unió de la cel·lera cap al centre de la vila, hi ha una altra cosa important, que des de l'estació de d'autobusos, per tot el món estudiantil que volia accedir cap als instituts, clar, és el camí més curt, i per allà doncs, molt de joves passen per aquest carrer amb el risc que comportava amb tot el trànsit que hi havia i no pogué passar per les foreres. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquestes obres que finalitzen, eh, doncs, jo, que ja han finalitzat fa uns dies i ara s'estan acabant de fer aquests últims retocs no?, per acabar-ho d'enllestir. De, era, era sí, això sí, no? sí. Mm -hmm. sí, sí era la pintura horitzontal total que faltava, eh, aquest dematí ho estan acabant i repeteixo demà matí sobre les 10 més o menys, eh, irem allà i inspeccionarem tot el carrer, sobre les 10 més o menys es trobaran el neu Gerses que hi ha actualment mm -hmm. i el carrer que quedarà obert i ja definitivament. Molt bé, doncs un dels carrers també doncs, que ara teníem eh, encara tancats al centre de Palafrugell i que doncs causaven algunes moestres de mobilitat ara també s'hauran d'acostumar no? els vehicles a doncs, aquest canvi de direcció sobretot del carrer del Vilà i per tant doncs comportarà doncs, una sèrie un, temps, un petit període d'adaptació que en principi com que, com has dit tu Lluís hi ha alternatives per poder doncs, fer altres rutes, la ruta que es feia habitualment fins ara o fins fa 4 mesos doncs, poder-la fer d'una altra manera no? Exactament, és qüestió d'agafar un hàbit, hi, hi, hi havia gent que possiblement feia servir aquell, aquell tram de carrer de baixada per anar a algun lloc, possiblement, però hi ha alternatives, estarà ben indicat i bueno, és allò que per la fusil, sabem que no té una circulació, mm, o sigui, per tip la tipologia de carrers que tenim no tenim una, una circulació fàcil, però el que hem de buscar és que almenys sigui segura i això és el que pretenem. Doncs amb aquesta actuació d'aquest carrer, en aquesta finalització, doncs, eh, nosaltres també acabarem aquesta conversa amb en Lluís. Només volíem comentar doncs, aquesta, aquest petit canvi que hi ha hagut doncs, de, de canvi de circulació i ara doncs, eh, ja us posareu a treballar amb altres carrers també, no? Que ja ens vas comentar en aquesta, en aquesta sintonia fa unes setmanes que ja teniu sí. alguns carrers doncs, que ja ho teniu en ment perquè es faran sí. d'aquí res. No, ja, a veure, tenim els carrers en Pantanagats, que ja sabeu, que és el Cervantes, mm -hmm però en tota aquella zona allà al voltant de l'Ajuntament, el carrer Progrés, el carrer Fervantes, el Serra i Vallí ja es va acabar, sí. ens queden aquests dos que estan, bueno, estan en un punt que anem facilitant un màxim que podem pels peatons, i són aquests que s'han d'acabar. I a Carles d'Aldor també, per dir-te en dos exemples, fareu ja un abans d'això, tenim el carrer Sant Josep, que queda com una illa entre el carrer Sant Sebastià i el carrer Tonjeta, i una illa... Eh, referint a que és un carrer que està com com anys enrere no? uh -huh. i aquest és el que hem de d'atacar i llavors també el que està molt malament per al seu estat d'asfalt i clavegueram i tot el, i el tema sanejament és el carrer, el carrer Manufactures del Surup i aquest també irem per atacar-lo i totes, totes aquestes seran actuacions integrals eh, que afectarà tot el, sí, sí, sí. Tot el subsol també. tot el tram, exacte o sigui, totes les instal·lacions soterrades totes, des de clavegrams separativa d'aigues plujanes amb aigues negres, eh, en fi tot el que és el sudsol, tot això irà, irà canviat i farem l'asfalt mm -hmm. últimament és el que acostumem a fer o sigui, quan, quan ens posem en un carrer no és allò dir, bueno va, farem una capa d'asfalt i així ja ja té una altra visió i, i enganyem, no, volem fer els carrers ben fets i quan ens hi posem doncs que sí per molts anys, que duri i, en fi, fer les coses ben fetes Uh, ara que, que, que tu deies eh? que aposteu doncs, per fer aquestes reformes de forma integral uh, descarteu doncs, totalment fer aquestes actuacions més a, a curt termini doncs, de, de només una capa d'asfalt o, o també les contempleu en el cas doncs, que hi hagi algun carrer que estigui molt malmès i que no hi hagi prou pressupost per uh, fer tota aquesta actuació integral uh, doncs, per exemple aquest 2019 o quan sigui no, quan cal fer una actuació integral s'ha de fer s'ha de fer Anem eh, marcant prioritats i comencem per els que sembla que, que hi ha més trànsit, que, en fin, que hem d'anar més de pressa, però quan és integral la fem. Això no vol dir que jo descarti de que hi ha algun altre carrer que el sanejament doncs, està prou bé i en canvi el terme no. Llavors, eh, que hi ha algun carrer d'aquests que poder fent una capa d'asfalt que poden tirar endavant, sí però quan, quan és necessari, quan la xarxa d'aigua potable, per exemple, sabem que n'hi bueno, ha inclús que són de fibrociment, encara n'hi ha alguna que és de metàl·lica i perd d'aigua. Llavors, quan hi ha tot això, la, el que hem de fer és actuar o, en tot. Mm -hmm. Molt bé, doncs, uh, Lluís, comentarem aquestes uh, obres, aquests dos carrers sobretot, perquè crec que són uh, d'aquests, ho uh, um, vau dir en el, el, el, el ple, que són doncs, uh, carrers, que són actuacions, en aquest cas, que, que ara no en surt el nom, que s'han d'acabar abans d'aquest any, no? Sí, sí, sí. <laughs> això. Uh, son, sí, són inversions financeres. Ah, ah, això, que no en sortia sí, el nom. <laughs> sí. I després també en tenim que vàrem aprovar el pla anterior. Jo perquè si n'hem posat en aquí dos, eh, que, que la gent senti que hi ha aquests dos, no, no ho vam donar en el tercer. El tercer és el carrer Trafi que està tocada el polígono industrial, també està molt mal estat al carrer i també fem un, una reforma integral. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquestes tres reformes integrals que vindran a partir de, doncs ja després d'aquest de, mes d'estiu, sí, en doncs, aquest període d'estiu, doncs s'iniciaran aquestes obres, eh, doncs més passat aquest mes d'agost, doncs Lluís, si vols, quan estiguin a punt de començar, doncs tornem a, a posar-nos en contacte, si no abans, Això si mateix. hi ha alguna altra novetat. Bé, bueno. Sí, sí, sí, perquè de cada l'octubre, que és més o menys quan començaran, mm -hmm. hem de fer reunions amb els veïns i, en fi, l'estiu més no davantar-ho per la ràdio, i sí que parlar amb els veïns i conjuntament, a través de la ràdio, també manifestar tot el que, el que farem a cada carrer. Perfecte. Lluís, doncs moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres per poder donar informació a tota la gent.